Slavosovia a 176-a a fiilor înviere pentru darul adevărului. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus Toase, Fiul Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă adevărul tău, cu obrazul de crin și degete de foc în mintea noastră, ca un măslin roditor, ai adus. Aleluia, lui ție, Doamne, Iisus Toase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă adevărul tău, ca un veritar. Pe crucea legei iubirii în inima noastră l-ai ascuns. Aleluia, slavă ție, Doamnei Săristoase, Fiul Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă adevărul tău, ca fulgerul de nea să scânteieze, peste bradul neamului nostru l-ai pus. Aleluia, slavă ție, Doamnei Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă adevărul tău, ca un sâmbure de foc, în adâncul gândului nostru a pătruns, Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stăase fiul Lui Dumnezeu. Te vin și îți mulțumim, fiindcă adevărul tău, ca un înger minunat la partea cugetului nostru a stat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stăase fiul Lui Dumnezeu. Te vin și îți mulțumim, fiindcă adevărul tău, ca un scut ne-au crotit mereu, când haitele celor rău asupra sufletului nostru s-au aruncat. Aleluia, Slavă-ți, Doamne, Histoase, Fiul Fiului Dumnezeu, Te iubim și să-ți mulțumim, fiindcă adevărul tău. Ca un grădinar iscusit a stat, și tranda firii iubirii i-a sădit și cu lacrimi au dat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Iisui Histoase, Fiul Fiului Dumnezeu, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă adevărul tău, crucea gândului nostru a purtat, și să punem jertfă trupul și sufletul nostru, mereu ne-a învățat. Aleluia, slavăție ți să Doamne, Iisus Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă adevărul tău, ca un arhanghel cu sabia de foc a balaurului minciunii, l-ai tăiat și sectele din țara noastră le-ai alungat. Aleluia, slavăție ți să Doamne, Iisus Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă adevărul tău, ca o pâine a vieții, pe masa sfântă așezat, și ca pe fiin viere împărății și luminii, la cina tainei tale ne-a adunat.